יקים את חברו, ואילו האחד שיפול, ואין שני להקימו. גם אם ישכבו שיניים וחם להם, ולאחד אייח יחם. ואם יתקפו האחד, השיניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהרה יינתק. טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל,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 כאשר תלך אל בית האלוהים, וקרוב לשמוע מיתת הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע.